Asteazken aizteko gurekin, maialen lujan bio. Zubia aspaldiz zegoen hautsita. Ez donostiakoa, orokorragoa Zubia arte garaikidearen eta jende garaikidearen artekoa aspaldi dago hautsita, inoiz lotua egon bada. Jendea ere garaikidea baita eta ez artea bakarrik. Naiz eta badirudien arteak eta arte modu batek duela garaikidetasunaren esklusiba. Garaikideak arte hitzarekin adierazi nahi digu beste eleoazio maila bat, zerbait abantzatua goa. egia gaur egun bizi garen jende arruntarentzat. Jakina, artea beti ez da sortzen zehazki jendeak ulertzeko. Baina kasu batzuetan emango luke sortzen dela espraizki jendeak ez ulertzeko. Zenbat eta ulergaitzagoa izan, orduan eta mami gehiago duela emango balu bezala. Batzuetan arteak esplikazio korapileutsuak behar ditu, funtsa azaltzeko. Baina bestetan, ta ez gutxitan, esplikazio korapilatu itxurakoak ditu, utxa estaltzeko, utxa ezote izarena, bestea. Eta zuor, azalpen testua eskuetan, konzeptu abstraktu eta abstraktuagoen segide irakuri eta esaldiaren bukaeran, arna sartzen duzula, aditza bintzatu ulertu duzulako. Hortxe zu, orpegiarekin laurpegiarekin artelanari begira, eta batez ere larri, gero hartaz zerbetesan beharko duzulako originala, kuriosoa, polita, etzazula bintzatolak horik esan, itzegintzazu propiedadez, zer esan ez padakizu, esantzazu interesgarria. Interesgarria beti geratzen da ondo xamar. Baina benetan nola bereizi, funtsa eta hutsa. Bereizketa hori, arte guztietan da klabea noski, Baina arte plastikoetan zailago egiten zaigu, tradizionalagoak diren eta hitza erabiltzen duten jardunetan baino. Zergatik, begia eta burua heziak behar direlako, kezka behar da, ikusten ikasi behar da, eta lantsua da. Topioa handi bat ere bai baita, arte garikidea ulertzeko zaila delako kontu hori. Ni naita egiten ari naizen alegia. Jendeak, Artea errez kritikatzen eta ridikulizatzen dugu. Topikoaren gonapean bide batez gure ignorantzia eskutatuz. Jende garaikidea nagia dela. nahiago duela bazka errezetik jan, burulanik emango ez dionetik. Hori esango luke artistak. Eta razoizkoa litzateke kritika. Arte garaikidea iabeti baita funtzean kritikoa. Sistemarekin beti hain konzeptualki kritikoa, hain elebatuki, hain plastikoki kritikoa ze finean edotzein sistemari oso ondo egokitzen zaion. Abstrakzioaren bentajak dira. Gaurko gobernantzek paparrean medalla bat bezala darrabilte artea, zenbat eta garaikide deituagoa hobe. Euren ausardiaren gaurkotasunaren eta are biarkotasunaren adierazle Milioiak xautzen dituzte erakusleio horretan. Aldiz, ez da malako egiten jende garekidearen kultur hezkuntzan, eskuntzan, kriterioen lanketan. Gaur egun, artea, plastika, espresioa oroar, zer diraba, zer balio dute eskuntzan, zer garrantzia dute gizartean, ze pisu dute politikan. Utsa. Ala... Jennde garaikidea garaizkan poheltzen da beti arte garaikidera. Ae plazaraztero mailen entzutea dio entzule batek guke ere sinatuko genuen esaldia jakina